Cum să lecuiești un fanatic Eseuri De Amos Oz Traducere din engleză de Dana Ligia Ilin Cod ISBN 978 973 -429 -9. Lectura Cristina David Introducere Amosos este vocea bunului simț care se înalță peste confuzia, peste bălmăjala mincinoasă și isterică a vorbăriei mondiale din jurul conflictelor actuale. În limpezimea strălucită a eseului Cum să lecuiești un fanatic, el analizează încălcitele rădăcini istorice care produc floarea hidoasă a violenței răsădită fără încetare. Nu pune în față natura fanatismului evoluția lui. Nu oferă un panaceu, dar ne convinge pe deplin de caracterul conflictului israelo-palestinian. Nu război religios, nu război între culturi, nu nepotrivirea a două tradiții, ci pur și simplu o dispută legată de proprietatea funciară a cui este casa. Și nu șovă să afirme, bazându-se pe viziunea și pe integritatea lui politico-morală, că această dispută poate fi soluționată între dreptate și dreptate, este o soluție realistă și autorul pledează pentru necesitatea de a gândi la lucrurile esențiale trebuincioase unor oameni aflați în anumite situații ca să poată începe să definească și să respecte spațiul fiecăruia. Umorul ironic cu care luminează problemele vitale face ca totul să fie și mai grăitor, semnează Nadine Gordimer.